Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon. szóljon! Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, megilyen problémák, csak akkor utána egy pacal és egy ulti parti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. különkelmes délutánt kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió és benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Ned Miklósról, és természetesen jó reggelt kívánok azon kedves hallgatóknak, akik szerve reggel valamilyen tevékenység közben hallgatják a rádiót, dolgoznak, munkába indulnak, utaznak, és azt mondják, hogy hát, tegnap nem hallgattam meg az Annót, kimaradtam valamiből, akkor most gyorsan-gyorsan meghallgatom. El is mondom, már történt Takás Prisztának már elmondtam, hogy milyen témával várom majd önöket, mondhatjuk azt is, hogy nem, ez cseppet sem lesz vicces műsor, ez inkább megpróbál informatív és dokumentatív lenni, hiszen 1961. augusztus 6-án egy Malév séterepülőgép lezuhant Budapesten, pontosan a Róna utca 224-re, akkor még Lumumba utcának hívták, és az az érdekes, hogy bárkivalakivel beszélgetek, azoknak a nagy része nem hallott még erről a történetről, be kell vallanom, hogy Falcsi Gergő kérdő tekintete is azt jelzi, hogy ő bizony nem hallotta arról, hogy egy sétarepülőgép Budapestre esett, pedig a közelmúltban az egyik kereskedelmi televízióban, szerintem svábbi András tények című műsorában az ATV-n, volt egy összeállítás arról a házról, ahová esett ez a, ez a gép. Azt fontos tudni róla, hogy akkoriban még nagy divatja volt az úgynevezett sétarepüléseknek, az ember kiment a budapesti tavaszi vásárra, vásárolt egy jegyet, akkor felszállt egy buszra, az kivitte a repülőtérre, felszálltak 24-en egy ilyen kis gépre, és tettek egy 12 perces kört a főváros fölött, megnézték, hogy hogyan is néz ki a főváros, és egy ilyen repülés következtében, illetve ennek eredményekét Történt ez a meglehetősen szörnyű tragédia, azt lehet tudni, hogy a gép teljes személyzete életét vesztette, azt is lehet tudni, a későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy olyan emberek is tartózkodtak a pilóta fülkében akiknek nem kellett volna tartózkodniuk, olyan emberek is tartózkodtak a gépen, akiknek egyébként nem kellett tartózkodniuk. Az is érdekes, hogy természetesen azon, ezen a gépen is voltak légimarsolok, hiszen 1961-ről beszélünk, amikor az embernek azért időnként csak eszébe jut, hogy van ennél vidámabb, szórakoztatóbb barrak is, mint mondjuk Kelet-Európában, Magyarország, és szívesen rábírták volna a pilótát arra, hogy akkor induljunk el, Vécs irányába, és valahol Svehát környékén tegyük majd le a gépet, és aztán mondjunk uh, a annak az országnak, amit elhagytunk. Minden esetre 24 07 95 50, 24 ezek a telefonszámánk, írhatnak a hallgatók SMS-t a 06 30 30 30 30 bár be kell, hogy valljam, sokra nem megyünk vele, mert hogy az a gép ahol az SMS-ek vannak, az egy másik szobában van, tehát időnként megpróbálunk gyorsan futni és átérni és ide-oda rohanni, de ez nem mindig sikerül, úgyhogy aki emlékszik erre az 1961-es dologra, az mindenféleképp hívjon bennünket és mesélje el. Azt már most előre elmondom, hogy felkértük sajtos Zoltánt az Aero magazin főszerkesztőjét, aki ismeri ezt a repülőgép típust, hogy majd ő is ismertesse, azokat az információkat, amelyek az ő rendelkezésére állnak ezzel a tragédiával kapcsolatban, de a túlsó végén most itt van velem, mondhatom azt is, hogy a régi barátom, kozák Gyula szociológus, akivel hát még akkor ismerjük egymást, amikor engem Panks Dead Mikikének hívtak, e, és a túlsó végén most ő van, akiről azt lehet tudni, mint ma reggel Dési János elmesélte nekem a rádióműsorba, hogy végig fényképezte ennek a gépnek a repülését. halószi hogy Miklós, szervusz Miklós, valóban a kis Mikit ismertem. És a nagy mi lett belőle. Aztem 1961-ben volt, ugye? Mondom, igen, mondom, igen, igen, igen Igen, igen, igen. És azt se tudom, hogy a BVSC úszodát már hivatalosan megnyitották-e. Az biztos, hogy mint is srác mi bemehettünk az úszók, vízilabdászok közé. Uh -huh. Nyár volt, és egyszer csak egy borzasztó nagy zaj, robbanást hallottunk. Én abban az időben mindig magamnál hordtam az egzotikus fényképezőgépemet, uh -huh. és akkor még az a környék úgy nem volt beépítve, nem volt M3-as, semmi nem volt, a város szélén volt a bvsz uszoda és a Lumba as Ököli út sarkán, Erzsébet királyné út sarkán Ő szállt a füst. Oda rohandunk egy páran a zaj forrásához, én elkezdtem az egzával fényképezni, ö, aztán pillanatokon belül megjelentek tűzoltók, megjelentek katonák, uh -huh. püstölt egy, egy repülőgéproncs, a ház ö, egyik sarka le volt szakadva, romos volt, emberi darabok voltak mindenfelé, ám mire észbe kaptunk, mert azért sok bennünk, ah, tehát, nem úgy volt, hogy odamentem és elkezdtem fényképezni, ö, Körülbelül három méter magas ö, vászon, egy sátorponyva kerítéssel körül voltunk kerítve, uh -huh. és ö, rengeteg katonarendőrtűzók paggatott bennünket, és sajnálatos módon késő este, tehát már sötétedés után is ott kellett maradni, nem engedtek el bennünket, és nagyon, nagyon fáztunk. Ez a, ez a legmeghatározóbb emlékem, hogy rettenetesen fáztunk, mert hideg lett. Estére, de nem mehettünk ki ebből a, a, a bekerített ö, részből. De te a BVSC pályán az... ott edzésem voltatok, vagy úztatok? Nem, vagy... nem, nem, nem, nem. nem. Ö, ott az, ezek a zuglói srácok, ahova én is tartoztam, mm -hmm. ö, mi bemehettünk az úszodában, mert voltak havarok a vízilabdások meg az úszók között, mi nyáron főleg zugázással töltöttük az időt, uh -huh. és onnan fölugorva, de hát a fényképezőgépet nem hagytam ott, szaladtunk, tehát az 3-4 perc. Egy, egy, Nagyjából igen igen igen, igen, igen, igen. És hát láttam a roncsokat, láttam az embermaradványokat, láttam a füstölgést, a port, és utána azt a folyamatot, ami megindult. És akkor csináltam egy szomorú fotót, akkor én magam laboráltam, előírtam, lenagyítottam, és 61 meg 50, hát 55 évig ez valahol rohadt. Nemrég találtam meg belőle, összekunkorodva egy pár papírképet, és akkor talán egyet vagy kettőt a Facebookra feltettem úgy, aki ott az én profilomban belemegy, a fotók közé ő, találhat belőle. De miért ez számodra? Nem volt annyira fontos, vagy, vagy, vagy a jótékony memória az lezárta ezeket az emlékeket? Hát akkor ez egy, egy őrületes botrány volt. Ez, ez nem volt ö, ö, sajtóblokkád alatt, Hát azért egy visszafogott sajtóblokkának nevezném, mert hogy, hogy másnap az újságban a hírak rovatban annyi jelent meg, hogy lezúantam a repülőgépe, és egy nagyjából 150 karakteres, tehát nagyjából egy, egy rövid SMS hosszúságú cikk jelent meg a lapban. Hát azért nem, én úgy emlékszem, hogy volt róla. Uh -huh. De hát lehet, hogy ez volt az én számomra. A, a hír, mert mi egymás közt ö, hetekig, akik oda szaladtunk, ö, próbáltunk ö, valahogy túljutni ezen, mert egy, egy 20 éves srácnak, nagyjából 19-20 uh -huh. évesek voltunk, ö, ez rettenhetes élmény volt, amikor hát egyes részeket lehet látni. Hát egy kart, egy lábat, egy, egy, egy, egy törzset fej nélkül... A rendőrök azok nem hallgattak ki benneteket? De, de, de azért kellett ott maradni késő estig, uh -huh. hogy kihallgassanak bennünket, amit semmi papírunk nem volt, Hiszem, az a, a, a végén, hát egyszer fürdőruhába mentünk uh -huh. oda, fecskébe, bocsánat, uh -huh. 1961-ben vagyunk, fecskébe mentünk oda. És hogy lehet, hogy a rendőrök nem vették el a fényképezőgépedet? Érdekes, érdekes kérdés. Lehet, hogy, hogy azt én valahova letettem. Aha. Mert nem volt, nem volt rajta szíj, amiben a nyakamba akasztam. Soha nem hordom most se, tehát kézbe tartom. pedig annyira fáradtak voltunk, fáztunk, éhesek voltunk, mentünk volna. Emlékszem egy barátomra, aki aztán diszizált, hogy, hogy ő, ő ezen a, a ponyva kerítésen, kiszökkött, úgyhogy kicsi alatta, kicsit fölhajtotta, és ö, elment. akkor hát akkor telefon uh -huh. még nem volt ebben telefonálni. este 11-ig vagy éjfélig bacoktunk a hidegből, és nem adtak meg egy pokrótos. Ahogy így visszamlékszel arra a korszakra, mert azért mondjuk így 2018-ban, nem jellemző az, hogy, hogy séterepülések zajlanak, legalábbis is ritkán látok séterepülőgépeket a főváros fölött, de lehet, hogy ritkán nézek fel, vagy nem megfelelő irányba nézelődök, de akkor ez egy ilyen normális vasárnapi szórakozás volt? Én úgy emlékszem, hogy ezt, ez így benne volt a köztudatban, hogy lehet menni séterepülni. Miten uh -huh. külföldre nem lehetett utazni. Igen. Ám, ám ez egy nagyon vonzó dolog volt, hogy a, nyilván a Ferihegyi repülőtérnek egy elkülönített részén egy ö, valami vacaggépet gépet erre a célra föntartottak, és én úgy tudom, egy ilyen sétaterekről, negyed órát, 20 percet. Aha. Ő tartott a levegőbe. Tettek két-három kört Budapest fölött, az ablakon kinéztek az emberek, azt mondták, hogy jaj, de gyönyörű, fantasztikus, és már vissza is mentek a, a Ferihegyi Reptére, óriási program volt. Elképzelhetőnek tartott, hogy még mindig megvannak ezek a negatívak valahol? Nem tudok róla. A, mag, a magam, ö, én, én nem találtam meg, azt el tudom képzelni, erre nincsen emlékem, hogy ö, valamilyen archívumnak Ö, oda ajándékoztam. Aha. Majd te. meg fogom kérdezni a A Hórusz a kardosanyinak Kardos... odaadjomát, hát ha neki adtam. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt nem esélted. Kozák Gyula szociológus volt az elmúlt néhány percben az Angló Budapest vendége. Viszont hallásra. Én köszönöm. Szervus. Szervusz. 2407953, illetve 2406953, azok a kérdések, amiket feltettem Kozák Gyulának, azok természetesen továbbra is élnek, és továbbra is várom a kedves hallgatók válaszát arra, hogy mennyire volt természetes. Volt olyan hallgató, aki esetleg részt vett ilyen sétrepülésen, esetleg plusz információi vannak, vagy adott esetben ugyanolyan közel került a tragédia helyszínéhez, mint mondjuk tett azt Kozák Gyula. Tehát 24 07 95 3, lehetve 24 haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Mazdi vagyok, egy mama. Ez így csókolom. Ez a repülés, tehát még most is remeg a gyomrom, ha rá gondolok, ez, ez egy iskola, mikor már el, a tanév után történt, és a 54-ben született kislányom és a 46-ban született fiam, a férjemmel együtt egy ilyen, hát ilyen e, jutalomként befizettek erre a sétarepülésre. Halló? Igen, hallgatom. É, és én pedig itthon szépen vasárnap lévén főztem. Uh -huh. Elmentek hazajöttek épségbe, és elmesélték nekem a következőket. Tulajdonképpen ők nem arra a gépre, amivel mentek, voltak befizetve, de a, a, az előző gépről hiányzott valaki, visszamondta, vagy nem tudom én, mi történt, és akkor megkérdezték az ott várakozókat, hogy ki lenne az, aki, a, ha nem is arra a gépre hogy, hogy elmenne. És a férjem és a két gyerek jelentkezett. Uh -huh. És az előtti géppel mentek, ami lezuhant. Hát azt én nem tudom magának elmondani, hogy amikor mi meghallottuk, hát, hát nem tudom, hát, hát én akkor most nem lennék nagynoma, meg dédmama, ezt nem, nem, nem is tudom visszaadni, de hát teljesen kétségbe voltunk. Ezt, részben örültünk, csokogattam a gyerekeket, meg, meg hát szóval borzasztó jöttek a telefonok, mert a rokonság tudta, hogy mire készülnek, hogy ugye nem ők, ugye nem ők, hát szóval ez egy, ez egy rejtelenség. Mi nem mentünk ki. Nem, nem, nem. Hát szóval ennyi az emlék, egy nagyon rossz emlék, most is a gyomrom remeg, ahogy én ezt elmondtam magának. Szóval ez, egy... ez egy ilyen iskola után, egy tanév után, hát ilyen jutalom volt a férjem részéről a gyerekeknek. Ez egy elég borzasztó tragédia. Arra lehet talán emlékezni, hogy, hogy mennyire volt ez, hogy úgymond megengedhető egy egy egy, egy fővárosi család számára? Tehát, hogy sokat kellett. Nem, ne, nem volt drága. Aha. Hát általában, ha én úgy emlékszem, hát, hát mi nem voltunk egy gazdag emberek, hát uh -huh. én, én aztán, hogy akkor még nem is dolgoztam, még itt voltam, a gyerekekkel. A férjem műszerés volt, szóval ez, ez megengedhető volt. Ez Aha. megengedhető volt, hogy, hogy ilyesmiben részt vegyünk, mert nem emlékszem, hogy ez egy olyan rettenetes kiadás lett volna, mert akkor, akkor mit, amilyen emlékeznék rá. És arra például emlékszik, hogy milyen sajtóvízszangja volt ennek? Hát nem, nem nagyon volt. Hát akkor, hát én nem tudom, a férjem egy újság volt, amit nem emlékszem a nevére. De azt hiszem, hogy a népszabát ha. olvasta. De nem, én nem emlékszem, hogy nagy vízhagja lett volna. Hát például ugye nem úgy, mint most, hogy itt nekem is állandóan szól a rádió, hát így tudtam meg ezt a műsort is, akkor, akkor nem, nem emlékszem, nem emlékszem, uh -huh. de olyan túl nagy viszonya nem volt, biztos, hogy, hogy bemondta a rádió. De, de másra nem emlékszem. De ha jól gondolom, akkor a család az egy ideig még emlegette ezt a Hát történet, igen, tehát. hát gondolhatja, hát már, már, mind a két, a férjem már sajnos nem ér, és a két gyerek pedig már mind uh -huh. a kettő nyugdíjas, hát mit mondjak? Persze. De hát mondom, még most is, most is remeg a gyomrom, hogyha ha Rettenetes volt, rettenetes volt. Köszönöm szépen, hogy említette ezt. Én is köszönöm, hogy meghallgattál. Kész hát, viszont hallásra. 2407 illetve 2406 ez itt a klub Rádió, benne az Annó Budapest, ami ma 1961. augusztus 6-ába repül vissza az önök segítségével a Lumumba, a Róna utca 224-es számalá, ahová egy kis sét lezuhant 30 főnyi személyzettel. Ki hogyan emlékszik vissza erre a történetre? Haló tessék! Szia, én Fala István vagyok, Szervus, egy aktív pilóta, uh -huh. és két olyan dologgal szeretnék beszélni, amit hát kevesen mondtak el eddig, legalábbis ebben a témában. Még az egyik az, hogy alapvetően kétféle repülőgép van. Egyik, ami, amit arra terveztek, utasokat vagy árut szállítson ilyen békésen, nyugodtan, uh -huh. tehát simán, ugye, hogy mindenkinek tetszik. A másik az egyéb amíg pörög, forog, ilyen katonai, vagy sport egyéb gép. És amiről beszélünk, ez a DC-3-as, ez az előbbi gép volt. És ennek nagyon uh, hosszú hogy na nagyon nehezen viseli, hogyha őt ilyen műrepülő uh, dolgokra akarják uh, kényszeríteni. Uh -huh. Tehát nem arra alkalmas. Uh, én sokat repültem uh, ilyen... Úgymond barátságos gépekkel, Aha. meg a 52-es úgymond gonosz gépekkel. Hát a kettő az ég és föld. Igen, a ennek a történetnek, mert... ugye ennek a repülőgépnek is különleges története van, hiszen ez eredetileg egy tudom. amerikai gép volt, van, ami az azt, amit szó, aztán. Igen, ne? igen, és aztán nem is engedték ki nyugatra, mert tudták, hogy akkor visszaszednék tőle. És, és, és ami érdekes, hogy a motorjait kicserélték orosz motorokra. Uh -huh. Mert a DC3-as motorokhoz nem voltak Magyarországon oh, megfelelő akadályok. Uh -huh. Ez hasonló, még nem tudom, emlékszel hogy nem, jó pár éve egy ri Igen. felújítottak, és abban is olyan kertes motorokat tettek be, most olyan űzös gépet, hogy nem igaz. Vadászgép szintén megy, mert olyan erősebbek a motorjai. Uh -huh. Visszatérve erre a, erre a gépre, hogy ez egy hányados szószó gép volt, tehát mondhatjuk azt, hogy nem volt valami százas. A, Aha. a másik, nem tudom, szoktad nézni a régi eh, tragédiák című nagy eh, Hát időnként, de olyankor mindig emlik a tenyerem a víz, amikor megnézem, hogy, hogy mi miért történik, igen? Most következett, eh, eh, ott többször elhangzik, hogy minden repülős tragédiához legalább három emberi mulastás kell. Uh -huh. Hát itt eh, legalább ötöt tudok felsorolni, amit eh, ezek az emberek elkövettek. Uh, tehát... És ezt nem tudom megint... De teszed Én ezt szakértőként, fogom, hogy... vagy, vagy, vagy, vagy laikusként? Mint repülőpilótaként. Repülő uh -huh. Tehát akkor elmondom, Jó. egyik, A gépet nem szabad túl Igen, és ez túl volt terhelve, Lát... többen szálltak rá, mint kellett volna. Nem szabad a pilóta főkébe oda nem tartozó embert beengedni. Itt megtörtént ez? Beengedték a haverokat? Igen. Uh, harmadik dolog. Nem szabad olyan manővert csinálni, ami a repülő, amire a repülőgép nem alkalmas. Itt ez történt. Negyedik Meg, hiba. Nem szabad olyan alacsonyan repülni, hogy ne lehessen a repülőgép által okozott manővereket kiavítani. Uh -huh. Mondok egy példát, ha valamit a pilóta eltol, és a gép átmegy dukóhúzóba, tehát pördül egyet, uh -huh. amit megtörtént. Minimum egy kördülést ki kell várni, utána tudsz csak kivenni a dugóhúzóból. Na most pár száz méterre egy ekkora gépnél erre nincsen esélyed. Uh -huh. Tehát a felénél már beleállsz a földbe. Aztán harmadik, ötödik, már ötödik, ötödiknél tartunk. Uh -huh. Nem szabad olyan manőver csinálni egy ilyen túlterhel géppel, főleg ornehéz géppel, de a pilótafülkében álltak az utasok aminek a vége az, hogy húzom föl a gép rát, és elkopik a sebesség. Tehát a gép az átesik. Van egy nagyon hülye mondás. A sebesség az élet, a magasság az életbiztosítás. Ha uh -huh. magasan vagy, akkor tudsz korrigálni. De ők mind a kettőt eltolták. Igen, és, és mintha nem látok, voltak hogy... rögzítve, össze-vissza r... csúszkáltak, gondolom. Na, na, na, Estekkeltek na, na, az emberek na, a gépben. A, a amikor a gép elkezdte a saját útját járni, onnan kezdve a pilóták utasok voltak a gépben. Uh -huh. Közük nem volt ahhoz, S hogy mi történik? Kö köz közük nem volt ahhoz. És uh, mielőtt uh, valaki megkérdezné, látom, hogy jönnek a hírek, uh -huh. uh, hogy uh, ezt a pilóták, mielőtt levizsgáznak, mert egyáltalán repülőgéphez kerülnek, nagyon-nagyon komolyan megtanulják, és nagyon komoly vizsgályn esnek át. Csak van egy probléma. Ezt egy repülős viccel tudom jelezni, hogy mi a különbség a Jóisten és a pilóta között. A Jóisten soha nem képzelte magát pilótának. Uh -huh. Na most ezzel ez minden pilóta átesik, amikor elkezd repülni. Uh -huh. Csak a szerencsésebbet a barátai, az élet, a sors megtörítje arra, hogy ezt felejtse el. A kevésbé szerencséseket letiltják egy életre, és nem repülhetnek, a legkívülőszer egyesek pedig ilyeneket csinálnak so, Vannak szabályok, amiket nem szabad, nem lehet megszegni. Igen, és azt olvastam, ha jól olvastam, tehát, hogy ott a, a, a pilótának a, a vizsgálata során, mindenféle ilyen terheléses vizsgálata során kiderült, hogy pszichikailag is vannak vele problémák, hogy hajlamos eszetlenkedésre, tehát, hogy nem volt teljesen Igen. rendben. Igen. Jó, tehát, hogy mondjam, tehát a gépet olyanra kényszerítette, amire a gép nem volt alkalmas. És ilyenkor a gép az megbosszulja a dolgot. Akkor most óránkra kell nézni. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék, azt hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ilyenink, olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbálják azt, hogy farmer madrág és színes, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punk Miklós. és az annó Budapest visszakanyarodik 1961. augusztus 6-ához, és miután régi ismerősök vagyunk, sajtos Zoltánnal, az Aero magazin főszerkesztőjével tegeződni fogunk egymással, arról a repülőgép szerencsétlenségről beszélünk, amely 1961. augusztus 6-án történt, amikor egy repülőgép a Lumumba, zárójel, Róna utca 224 számú házra esett rá, meghalt a teljes személyzet, illetve meghalt az útbaron játszó három gyerek is. Mi okozta? Kiderülhetett egyáltalán a, a, a problémát? Szia Zoli! Szervusz, és köszönöm a hallgatókat! Igazából hivatalosan úgy nem lehetett kideríteni hogy mi okozta a gép lezvonását, mint, mint egy mai repülőgép szerencsétlenség kapcsán, hiszen azokban a repülőgépekban akkoriban még nem volt fekete doboz, tehát a bizottság végzett egy vizsgálatot, amely pilóta hibára vezette vissza a, a, a történteket, uh -huh. de az, hogy mi történt a felérzetben, az igazából a mai napig titok. Tehát nem rögzítette semmi, sem a, mondjuk sem a torony kommunikációját, sem azt, hogy, hogy mi zajlik oda bent a, a repülőgépben. Semmi, semmilyen rendelenes kommunikáció vagy, vagy rádió összeköttetés formán olyan hír vagy üzenet nem ment a torony felé, az irányítás elé, amelyből bármi olyasmer elezet volna következtetni, hogy itt valamilyen probléma adódott. Tehát ilyen szempontból nem, nem kaptak az irányítók sem információt. Az imént egy, egy szakmabelivel beszélgettem. Mire volt képes egyébként ez a, ez, a, ez a repülőgép? Tehát az már kiderült, hogy olyan nagy trubájukra, olyan nagyon nem. Hát igazából az egy dc 3 volt, amit a Jugoszláviától vett át Magyarország, mivel egy határsértés kapcsán került a magyar légérbe és leszállásra kényszerítették, és ez bekerült a malévek a flottájába, amely akkoriban likettes repülőgépekkel üzemelt. Ez ugyanaz a típus tulajdonképpen, hogy ez egész pontosan fogalmazva az Lét János volt az eredeti amerikai változat, amit a Szovjetunió megvásárolt 1937-ben licencét, és ők is gyártották a második világháború alatt. Ez a II. világháborúban gyártott legnagyobb számban katonai szállító és teleszállító, uh -huh. e szállított, de a polgári változata az a mai napig a világon az egyik legnépszerűbb utashelyteretülőgép volt a 30-as, 40-es évektől kezdve. Igazából az első, első klasszikus utashelyteretülőgép volt, amit már úgy tervezett meg az Ágleszgyár, hogy hogy ez a, ez a maránéz az utaszájtó repülőgépre, akkor körülbelül azt látjuk, amivel ez a DC-3-as elindította ezt az utaszájtóknak a formáját. Vannak még ilyen gépek? Hogy ne? Hát, mint ilyen száz darab repül a világon ebből a DC-3-asból, többnyire a Medikába, illetve az Ausztáliába. Itt Európában is van ilyen két tucat, mint illetve de többet újítanak föl, hiszen ennek most olyan mostalgiája van világszerte, hogy oldtimer repülőgépeket, repültetnek, és a világon egyetlen egy van még, ami repül, és az méghozzá itt Magyarországon a Budonasi alapítványnak az üzemeltetésében. E, gyakran, amikor légiparádékat nézek, vagy nézzünk a családommal a televízióban, én azért általában megszoktam riadni, és mindig elmondom a gyerekeimnek, hogy nem, nem, nem, nem megyünk légi mert a légiparádén általában az ember megsérül, mert jönnek a repülőgépek, elhúznak 10 méterrel a fejed fölött, és a végén fogják magukat, és leesnek. A, a séterepülésnek egyébként ez vetett véget ez a tragédia? A Budapest fölötti séterepülésnek? A hatvanas években igen, mert a úgy meg, hogy... Tehát mivel nem tudták megmondani, hogy pontosan mi volt az egész, a, a, a tragédiának az oka, ezért inkább úgy döntött a, a hatóság, illetve a, a hivatalos álláspont, hogy akkor ezt nem folytatják tovább. De ma szerintem, ha bármelyik vidéki vagy Budapest önéki repülőtére kilátogat egy érdeklődő, akkor nagyon sok olyan vállalkozást cég van, amelyik séterepülteti utasait, vagy utasokat akár ilyen kis három-négy fős repülőgépekkel, vagy akár nagyobbakkal is. Tehát igazából az a fajta veszély, ami mondjuk 30-40 évvel ez volt, de igazából akkor se volt, mert ez eset történt ott a tehát ez a séterepülés, ez, ez, ez mindenhol a világon egy nagyon kedvelt és nagyon közkedvelt dolog, uh -huh. legyen akár városok feletti séterepülésről szól, vagy valamilyen természeti jelenség felett. Azt követhető a gép mozgásának irányából, vagy egyáltalán abból, amit művelt, hogy, hogy, hogy pontosan mi történhetett? Tehát, hogy alacsonyan szállt, de hirtelen fordulót tett, mert azt, ha jól olvastam, akkor például a Duna fölött nem repülhetett ez a gép, tehát, hogy mi volt ennek az útvonala? Igazából a Ferihegyről szálltak föl ezek a gépek, tehát a, a Ferihegy, akkoriban ugye még csak az egyes terminál volt, uh -huh. é, onnan szálltak föl, és akkor a Pesti rész fölött csináltak egy 10-15 perces kör, aminek a legtávol, egyik legtávolabb pontja volt az a, a Lumó Akkori-Lumunda utca, és akkor hát mégis a, a város fölött, hogy jól lehessen látni Budapestet a levegőből. De az, hogy igazából a szemtanok, a szemtanok nagyon tudták megmondani, hogy mi történetett, hiszen, hiszen nem arra figyelt senki, hogy az a gép milyen managyereket a levegőben. Ez egy nehezen irányítható gép? Nem, nem, egy abszolút jó a gép, és, és ez arra való, hogy utasztállításra használták, tehát ez semmilyen ilyen húszokat, vagy, vagy olyan manővereket nem illik meg, nem szokás meg, nem lehet csinálni, amit mondjuk egy műretűzőbe nem hát az ember, ez kimondottan arra val, hogy az emberek fölülnek az utasok, és akkor a két oldalon, a hatalmas ablakokon látják azt, hogy milyen kategóriás filmekben látjuk időnként, hogy, hogy ilyen repülőgépe fogják magukat, és leszállnak egy autópályán, mondjuk a, a, a Róna utca az alkalmas lett volna arra, hogy ez a gép leszálljon? Nem hiszen, mert úgy gondolom, tehát nem tudom, hogy még ki, a 60-as években volna utca, de biztos, hogy voltak, meg, meg fák, tehát ez, ez egy autópálya út szakasz kell ahhoz, hogy egy eredülőgép valóban le tudjon szállni, mondjuk egy Akkor mondok egy jobbat, tehát mondjuk akkor a Dózsa György lesz leszállhatott volna? Hát gondolom, hogy ha olyan helyzetet volna, hogy a piloták valami vészhelyzetet elhárítsanak, akkor biztos, hogy megpróbálták volna. De végül is annak, hogy hogy, hogy, hogy mi történt, semmi nyoma nem maradt. Tehát csak feltételezések vannak, meg műszaki jelentések, meg roncsok. Így van, így van. A 60-as években ezekben a repülőgépekben nem voltak ezek az adatrögzítők, amelyek alapján viszalehetett volna, következtetni arra, hogy a repülőgépnek a motorjai milyen paraméterekkel működtek, a kormányok milyen beállításban voltak. Tehát ami egy mai modern gépen meg, hogy több ezer információt rögzítenek az adatreszügyetők, ez ugye abba akkoriban ez még nem volt kötelező, és nem is volt ezeken a repülőgépeken. Játszunk el a gondolattal, ez a legsúlyosabb dolog, ami történhetett volna, mert ha megnézzük, akkor ugye meghalt három gyerek a, a, a, annak a háznak az udvarán, ahol játszottak, amire esett a gép, de ez egy kis bal szerencsével, vagy ennél sokkal nagyobb bal szerencsével sokkal nagyobb tragédiát is okozhatott volna. Igen, hogy, hogy most hogy feltételőzésében nem szeretnék bocsátkozni, uh -huh. hogy hova esetett volna be, mert pontosan én sem tudom a gépnek a, a 40 évvel ezelőtti útvonalát, vagy 50 évvel ezelőtti útvonalát. Itt valószínűleg valamilyen, valamilyen olyan pilótaiba történt, ami, ami miatt sajnos ebbe, ebbe a házban fúródott bele a repülőgét. Sajtor Zoltán, az Aero magazin főszerkesztő, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre rá Viszont hallásra. 24 07 95, 3, 24 95 3, az annó Budapest és az önök alázatos Nardátora, ma a 11. kerületben zugló van Bóklászik. A Lomba utcában vagyunk, az egykori Róna utcában a 224-es számnál, ahol 1961. augusztus 6-án egy sétarepülést végző repülőgép zuhant be a háztetejébe. Önök hogyan emlékeznek erre a történetre? 24 07 3, haló. Jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok, tessék beszélni! Halló, Miklós? Igen, igen, halló! Halló, Kádár Gábor vagyok! Szervusz, Gábor! <gül> Nos, a következő tudom én ott laktam, uh -huh. a Budapesti Nemzetközi Vásár az ott volt a Itt vagy? Itt vagyok, igen, igen, igen, igen. Most már Itt emlékszem, az, az. de jó is, hogy mondtad, mert azon gondolkodtam egyébként, tehát, hogy hogy volt a nemzetközi vásár, és akkor azt gondolkodsz, hogy Kőbányáról hogy eljutottak, ké... de nem az volt, hanem, hanem, hogy a városligetben volt a, a nemzetközi vásár. É, igen, igen, igen. igen -61 1961-ben... 61-ben talán még ott volt kiállítva a űrhajója is. Nem ott volt, uh -huh. mert ott voltam. Uh -huh. És állítólag a szülárdeszek, volt két szülárdesz is, hancúroztak a nek duma, le nem tudni, de iszogattak. És akkor került ilyen kalamajkába a gép, és a Kassai tére, ami abszolút nem volt beépítve, uh -huh. oda akartal lerakni a Dakota-típusú gépet, ami furcsa módon, ez az egyetlen, amit a szovjetek tényleg megvettek liszenzben a, a, a szovjetektől. Most is jár egy, egy ha ilyen valószom jól tudom, Sőt, hát az is megérne egy misét. Ezen a Gizi. Aha, repülős Gizi, akiről Folyt, tudjuk... Ezen lecsen be meg. Hogy, hogy, hogy mi a közelmúltban is időnként itt-ott lenyúlt ezt-azt amaszt. maszt. Hát igen, hát most, most már nem veszik komolyan, de szózatartozik a dolgokat. Tehát a, a, a, e a, hát a liget körül ment, és akkor ott került Dugóba, uh -huh. és akkor belecsapódott ebbe a Gróna utcai házba, ahol egy... E a, kerékpárjavító ember épp javította az udvar, és so ott sodorta el a, a gyerekeket és a az utas nem is volt rajta. Milyen? Köszönöm? Micsodán? Nem, nem volt utas, mint tudom. Micsodán? Legalább sem arról nem a szó, szó, amit megjelent pár napra J jaj, a néztabadságban egy kis kommunikés. Ne viccelj, 30, 30, 30, 30 ember halt meg. Tehát lehetsége. Nem, te, tudom, tehát, nem tehát, tudom, de láttam a Tehát sokat. 24 főnyi személyzet volt, 24 főnyi utas volt, három fő volt a személyzet, és még volt néhány olyan ember, akinek nem kellett volna rajta lenni a gépnek. Nagyon sokan haltak meg, 30-an. Igen, ezt nem tudom pontosan, elnézést, de biztos, hogy a város légettől csinálta a, a körét. A, Mert az ott van rögtön, ugye? Hát a az... de ezt te honnan veszed? De tudom, hát ott, ott, ott, ott lakom. De láttad? Bocsánat. Tehát azt láttad, hát, hogy... nem de, uh -huh. de a roncsokat azt nem a meg. Ott egy iskola is van, de hál' Istenem, nem oda az van. Aha. Arra emlékszel? És hát több hallgatótól is kérdeztem Te már. a hallgat. Bocsánat, akkor megpróbálok hangosabban beszélni. Köszönöm. Szóval, hogy arra emlékszel, hogy milyen sajtó sajtóviszhangja volt ennek? Hát... Igen, pár napra egy icipici kommuniké megjelent a Népszabájában. Tehát elhallgatták magyarul. Nem. De mondom, a belföldi járatokon ez vidámmal jár. Ez egyik legbiztonságosabb gép, Ez hát a parfaszállásnál az idejénél mondjuk száz ilyen gép repjedett. És vontatta a vizorlázó repülőgépeket. Hát ez uh, furcsa, mert, mert a Dakota nevet azt még nem olvastam, tehát nagyon sok olvastam ezzel ez a, a géppel tudom, kapcsolatban. Hogy, a hogy hogy ez. hogy ez volt a bete neve. Tehát most ebbe, a, ez a Malév HATS a, -A uh, gépe volt egyébként. Tassának hívták. Tassának becészták. Igen, most h van, van, és uh -huh. van egy. Jól van akkor. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én köszönöm, hogy meghallgattál. Viszont hallás a szervusz. 24 07 illetve 24 06 illetve 06 30, -30, -30 953 Ez a két szám, illetve ez a három szám, amin az annó Budapestet elérhetik ma, amely ma 1961. augusztus 6-ába kalauzolja vissza önöket ahhoz a, a repülő szerencsétlenséghez, ami a Róna, zárójel, Lombóca 224 szám alatt történt. Haló? Itt vagyok. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Kovács Andrásnél vagyok. Rövid leszek. Először is nem 20 éve volt ez, hanem 57 éve, mert valaki 20 évet mondott. Mm -hmm. Kint voltam akkor a Ferihegyen, én egyetemista voltam, akkor a közgázon jártam, és ez egy vasárnap volt, ezt sem mondta Igen. még senki. Nem mondták még. Mondták? Nem, nem mondták még, valóban nem. nem. De az, miután elhangzott, ez hogy 1961. augusztus 6-a, onnan Igen, ezért lehet sejteni azt, hogy, hogy az nem 20 éve volt. Hát ez biztos, hogy nem húsz volt. volt. Szóval vasárnapi berőfélyes gyögyörű nap volt, és én az utasaimat az egyik szállodából vittem ki a Ferihegyi repülőtérre, autóbusszal, utasoknak integettem, ott a, a, nagyon vidám volt az egész Ferihegy, akkor az egész repülőtér mindenki ismert, uh -huh. engem beengedtek ott a bámnál is minden, hogyha szükséges volt. És kedvesek voltak, azt mondták, hogy jöjjek, mert van itt egy gép, és van még néhány hely rajta, és csinál egy egy, egy körrepülés Budapest felett. Hát én úgy elgondolkoztam, hogy egyrészt megvárom már azt a repülőt, amivel elmennek az utasok, utána meg sietnem kell haza, én ezt az egyetemi költségek csökkentésére, illetve hát valamilyen pénzkereset miatt csináltam uh -huh. ezt az idegenvezetést. Így szombaton, meg, illetve szombaton is kellett járni, akkor nem volt szabad szombat vasárnap. Igen. És hiába volt nagyon kedves hozzám az útlevél kezelő, úgy hívták, hogy Hely Hel József él még, jelenleg festő, nem valahol a határvidéken él. Nagyon kedves volt, ragyogott a szem, azt mondta, hogy Gizikát megérdemled, menjél föl, biztos nagyon jó lesz. Hát a lánykori nevem Szelgrád Gizella, akik még élnek és tudják, ismernek nagyon sokan. Úgyhogy, úgyhogy mondtam neki, nem jó, hogy megyek haza, ebédet kell csinálni, meg minden. Szóval ez egy délelőtti időpont volt, 10-11 vagy 12 körül, egy, mondom, olyan, mint ami most van, ragyogó, napsugár, csodálatos idő, minden. És ö, megéreztem, hogy csak nem lesz ez jó. Soha nem ültem repülőgépen akkor még, uh -huh. ö, és hát ugye nagyon vonzott a, a dolog, hogy milyen lehet az, meg minden, nem, mert mondtam, jöttem hazafelé, és mikor hazaértem Rákusz-Szemmiára, akkor bemondta a rádió, hogy a gép le, lezuhant. Ugyanis én arra jöttem haza, ahol a gép lezuhant. A 67-es villamossal uh -huh. jöttem haza az Erzsébet királyné úton. Igen, ez attól mert nem a végállomásig, és ott a 69-es, azt szálltam föl, és úgy mentem haza. Uh -huh. Úgyhogy én könnyen találtam volna ezen a gépen, mert borzasztó nagyon nagy volt a vonzása, hiszen akkor éppen BMB is volt, és hogy fölülről láthatja az ember a bmb t a nyusgért az embereket. Úgyhogy ennyit szeretnék mondani hozzá, hogyha ez valamilyen archívumba bekerül. Mindenféleképp bekerül, és leginkább a, a kollektív archívumunkba kerül be, hiszen Igen. az is fontos, hogy, hogy ebből a gépből mondjuk naponta, tehát mondjuk ez a gép, ez naponta 5-6 kört tett, tehát akkor, Igen. amikor lezuhant, akkor már, már az ötödik repülésen túl volt, tehát ha jól mm. tudom, akkor ez a, ez, a, ez a hatodik repülés volt. Sokan annak is feltételezik a, a tragédia okát, mm -hmm. hogy, hogy fáradt volt már a, a pilóta, kicsit elegük volt a napból. Hát nézd, én hangulatot láttam, érzékeltem, mikor ott voltam a reptéren. Mm -hmm. Ö, azt mondom, hogy amit ott suttogtak és beszéltek, hogy ittak ittak az utasok, ittak a utaskísérőnök, ittak a nem tudom kicsodák, Aha. akik felszálltak a gépre. Tehát nem volt egy teljesen sima járat. Nem hinném, hogy a pilóta is ivott volna, de uh, borzasztóan uh, mondom, az lehetett, hogy Nagyhac a cáré volt akkor. Aha. Azért, aztán eltörölték az egészet, alig volt valami hírennek a dolognak, és én pedig azt mondtam, Szent Isten, én kenyért kereső vagyok, meg egyetemisten, mi, lesz a, mi lett volna, ha én is rajta lettem volna? De aztán láttam a romokat szörnyű egyenesen. Borsztó. Hát én ennyit, és köszönöm szépen. Már köszönöm szépen, hogy telefonált, viszont hallásra. Viszont hallásra, köszönöm és hát természetesen nem tudjuk, hogy mi történt, és nem is nincs is jogunk ahhoz, hogy feltételezzünk bármit is, illetve hogy, hogy szóbeszédeknek felüljünk, de mondjuk ajatől az elmúltban már láttunk, hogy repülőgép másodpilótáját szállították le nemzetközi repülőgépről, azért, mert kiderült, hogy, hogy hát jó, mondjuk így finoman szólva is itt volt, de ez nem erről a gépről, és nem erről a történetről szól. 24 vagy etve 24 06 95 3, Lumumba utca, Róna utca, 224, 1961, tehát nem 20 évvel, hanem 1961, augusztus 6-án vagyunk. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló! Jó napot kívánok! Somogyi Szósz Gábor vagyok. Üdvözlöm, Panksnaded Miklós. Én pedig azért telefonálok, mert... Az Aeropark nevű Ferihegy 2 terminál melletti repülőgép múzeumban uh -huh. ki van állítva egy pontosan ugyanilyen repülőgép, gyönyörűen restaurálva. Uh -huh. És minden évben a múzeumok éjszakáján pedig az egyetlen ma még repülőképes likettessel, amiről Sajtos Zoltán is beszélt, uh -huh. Sételepüléseket lehet, sétarepüléseket tart az Aeropark. Uh -huh. Ugyanilyen módon Kivéve azt, hogy egyrészt tökéletesen szabályosan repülnek a pilóták, és egészen más ma már a légiközlekedésnek a biztonsági hozzáállása. Sok mindent elmondtak itt a kollégák előttem, egyrészt a repülőgépvezetők, a legalább másrészt a sajtózoltán, amit én szerettem volna elmondani, amikor bejelentkeztem. De nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a személyzet és az utasok között. Tehát a személyzet az, akit azért fizetnek, hogy ott legyen a repülőgépen, az utasok pedig azok, akik azért fizettek, hogy ott lehessenek. Uh -huh. Nem volt ezen 20-on fős személyzet, ezen vagy 5 vagy fős, vagy 6 fős személyzet volt összességében. Én azt mondtam, hogy az utasok száma volt 20 fölött, tehát úgy adódott össze a 30? Hát igen, csak többször elhangzott, hogy, a, hogy 30 fős személyzet volt a repülőgépen. Az ha, ha, ha, az utasokkal 30 áldozat van. volt sajnos. Sajnos, igen. Mind áldozat volt, tehát ez tény. Mm. Csak a személyzet az a pilóta és a légültes kísérő, rádiós, navigátor, a többi. A az utas pedig utas. Igen, ha jól emlékszem, egyébként négy fős repült a gép, ahogy, ahogy így végnéztünk. Két pilóta egy, és egy rádiós biztos, hogy volt a pilóta igen. külkében hivatalosan, és volt két légi utasmísérő. Lehet, hogy volt navigátor is, ilyen sétarepüléseken nem volt igazán indokolt, hogy navigátor szígyenek magukkal, de hogyha ez a repülőgép rendes útvonalat repült Budapestről, Akár egy vidéki városba, uh -huh. akár egy külföldi városba, akkor navigátor is ült a repülőgép főkéjében. Nagyon szépen köszönöm. És ezek, és ezek a repülőgépek egyébként fantasztikusan jó repülőgépek, uh -huh. és amikor a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok szövetségesekké váltak a II. világháborúban, akkor az Egyesült Államok úgy érezte, hogy a Szovjetuniónak nincs elég légiszállító kapacitása, uh -huh. úgyhogy átadta ezeket a terveket. Tehát tulajdonképpen a Szovjetunió megkapta. A tervrajzokat átállították őket mexikussan, az a hüvelykes, meg uh -huh. egyéb angol száz mértéketségből mexikuss is, szovjethajtművel szerelték fel a repülőket. Egyébként egy az egyben azonos a repülő, és még egy kiegészítést engedjen meg, a Dakota is pontos, Aha. ugyanis ennek a repülőgépnek a polgári változatát DC-3-asnak hívták, a katonai pedig Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta és kiegészítette a műsort ezzel. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segítségünkre volt viszont hallásra. Falcsi Gergő is itt ült, és felügyelte a gombok nyomogatását. Segítségemre volt még Pasedit, a szerkesztő Árva Brigita volt. Nagyon fontos dolgot mondok el, még mielőtt Bolgár Gyögy fölép a színpadra, Jövő héten május elsője van, úgyhogy az anno Budapest egyfajta maratonnal jelentkezik, ami nem is a május elsője miatt van, hanem azért, mert van egy nagy csomó témánk, meg egy nagy csomó telefonálunk, akik az elmúlt néhány hónapban kimaradtak nagyon fontos történetekkel, tehát arra gondoltunk, hogy május 1-én délután 3 és 6 között lesz egy annó maraton, ami mondom, nem csak május egy, bár nagyon érdekelését, nagyon hegyezik a kedves hallgatók a fülket. Én azt hallottam, hogy a Dózsa György út alatt volt egy alagút, a szakszervezetek székházától egészen valahova a Városliget egyik szökőkútjához vitt az alagút, amiben autók is elfértek, amin egyébként a komcsi vezetőket lehetett volna menteni. Hogyha menteni kellett volna, 1956-ban voltak, akik jártak ebben az alagúdban. Nagyon kevés nyomát láttam, de bízom benne, hogy a hallgatók még emlékeznek rá, és köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy hétben. Az elmúlt egy órában az alázatos narrátorokat, de Miklóst hallották. Legyen kellemes a délutánunk, jön Bolgár György egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja, a viszonthallásra.